Абсолютно Нам було класно з усіх боків Але ти правильно це закінчила Правильно з космічної точки зору Немає відкидання, є тільки переспрямування Розумієш, я багато думав Про космос Налаштовувався І космос мені сказав, що мені треба розгребти своє лайно Це, блін, баланс Те, що було в нас, було занадто насичене і це як третій закон механіки Дарвіна. Про дію і протидію. Щось має поступитись. І саме ти це помітила. А ми просто частинки, які плавають у Всесвіті. І колись, може, знову зустрінемось в номері Читао Мамонт. Нора просто не знала, що сказати. По-моєму, це був Ньютон. Що? Третій закон механіки. Він схилив голову набік, як спантеличний пес. «Що?» «Та нехай, круче, немає значення». Він зітхнув. «А Маргариту я доп'ю, бо в мене зранку тренування. Мискаль, бачиш, не текіла, чистий, у мене новий тренер. У цей з бойових круто взявся за мене». «Це добре». «І ноно». Може, ти мене просто ще раз назвеш моїм особливим призвиськом? Ммм, ну ти знаєш. Звичайно, так. Нора спробувала вгадати, яке ж воно може бути. Рай-рай? райочок, Платон? Не можу. Люди? Нора прозиралася. Отож, люди, і ти ж розумієш, ми вже прийшли дещо далі в житті, і це якось недоречно. Він меланхолійно всміхнувся: Послухай, я прийду на фінальний концерт у Лос-Анджелесі у першому ряду, посередині. Ти не зможеш мене спинити, правда? Це так мило. Друзі на вік? Друзі на вік. Відчуваючи, що розмова добігає кінця, нора раптом не втрималася від питання. А ти справді зацікавився філософією? Він відригнув. Аж дивно, наскільки її шокувало відчуття того, що Райан Бейлі – це людина з людським тілом, яке, бува, викидає таке. «Що?» «Філософією. Колись давно ти грав Платона в «Афінянах» і в інтерв'ю казав, що багато читав філософії. «Я читав життя, а життя – це філософія». Нора не розуміла, що це означає». Тож у глибині душі пишалася цією собою, яка дала відставку кінозірці першої величини. По-моєму, тоді ти казав, що читав Мартіна Гайдегера. Мартіна Ходдогера? Хто це? А, то, мабуть, я просто потрендів для преси. Ну, знаєш, буває, як морознеш щонебудь. Так, звісно. Адіос, Аміга. Адіос, Райане. Він? Від'єднався, а Джоанна мовчки всмігнулася Норі Щось у неї було заспокійливе і учительське Норі подумала, що в цьому житті Джоанна їй, напевне, подобається А тоді пригадала, що від неї очікується подкаст від імені гурту А вона не знає імен половини учасників І назви останнього альбому І взагалі всіх їхніх альбомів Автобус під'їхав до грандіозного готелю за містом. Круті машини з тонкуватими вікнами. пальми в гірляндах лампочок. Іншопланетна архітектура. «Колишній палац», – сказала їй Джоанна. Його спроєктував один з найкращих бразильських архітекторів. Забула, як його. Вона пошукала в телефоні. «Оскар Німейер», – за кілька секунд назвала вона. «Модерніст». Але ця будівля нетипово для нього пишна. Найкращий готель у Бразилії. І тут Нора побачила невелику юрбу людей, які тримали телефони у витягнутих руках. Ніби же браки з капелюхами. Вони знімали її приїзд. Можна мати все. І нічого не відчувати. Нора-лабіринт. 74 тисячі вісімсот поширень. 485 тисяч триста лайків. Настільки шалено подумати, що це життя співіснує з іншими її життями просто як одна з нот в акорді. Норі в голові не вкладалося, як в одному житті їй ледь не вистачає на квартплату, а в іншому вона так захоплює людей в усьому світі. Група фанатів, які знімали прибуття автобуса, тепер чекали на автографи. Решта членів гурту їх мало цікавили. А от поспілкуватися з норою вони відчайдушно бажали. Вона дивилася на одну з фанаток, ідучи хрустким гравієм. Дівчина з татуюванням була вдягнена як модниця 1920-х років, яку раптово занесло в якусь кіберпанківську версію постапокаліптичної війни. Зачистка в неї була абсолютно така, як у Нори. Навіть біла смуга точно в тому місці. Нора, нора, привіт! Ми тебе любимо. Ти королева. Дякуємо, що приїхала в Бразилію. Нура рулить. Тоді всі хором заскандували. Нура, нора, нора. Поки вона роздавала автографи нерозбірливим почерком, підійшов хлопець трохи старший за двадцять, зняв футболку і попросив нору підписати йому плече. «Це для татуювання», – сказав він. «Справді?» – перепитала Нора, пишучи своє ім'я просто на шкірі хлопця. «Це особлива мить мого життя», – радів він. «Мене звати Франциско». Нора здивувалася, як може бути особливою миттю чиєгось життя те, що вона пише щось маркером йому на шкірі. «Ти врятувала мені життя. Прекрасне небо врятувало мені життя. Ця пісня». Вона така потужна. Ой, ух ти, прекрасне небо. Ти знаєш прекрасне небо? Прихильник істерично розреготався. Яка ти дотепна, ось чому ти мій комир. Чи знаю я прекрасне небо?